Анатоль Свідницький Чарівні жіночки. У одного чоловіка, опиря, було три сини Два розумних, а третій дурний Іван звався І жоден не знав, що їх батько опир От умирає він і каже Як поховаєте мене, діти? То кожен ти на мій гріб Одну ніч переночувати. Як поховали батька, Старший зостався уже головою І каже до найменшого, ти, Іване, цю ніч переночуй, А на ту вже котрись із нас піде. Як іти, то йти». Пішов дурень на татів гріб ночувати. Вночі Тато і встає з гроба. А Іван десь там сидить, вмітися. «А то ти, Іване?» – питає. «Я, тату?» «А старший чому не прийшов?» «Казали, щоб я йшов. Я й пішов. А з них котрись вже завтра, мабуть, прийде». «Наш тобі, каже тато, цей дзвіночок». Як буде чого треба, то подзвониш, та тим не кажи. І зник. А цей заховав дзвінок, переспав до дня і прийшов додому, та й тим не каже. Увечері середущий брат просить Івана. Йди, Іване, голубе, переночуй і за мене. Я тобі коника куплю. Іван наче опирається, не хоче. А ти чому не йдеш? Адже ж то зарівно як мій, так і твій тато. Як почав, той просити, як почав. Іван пішов і на другу ніч до тата на гріб ночувати. Коло опівночі тато встає. А хто тут питає? Я тату. А ті чому не йдуть? Просив середущий, що йди, я й пішов. Нехай же дурень вибачає, коли так. А тобі, на, каже, і цей дзвінок. Як буде, чого треба, дуже пильно, То подзвониш. І зник. Наказав, щоб тим нічого не казати. Переночував дурний і другу ніч. На третю вже черга найстаршого йти до тата на гріб ночувати. То він і почав просити Івана, щоб і за нього переночував. Ти, каже, вже дві ночі ночував, то тобі зарівно і третю вже переночувати. А я боюся. Піди, каже, за мене. То я тобі сопілку куплю. Опирався Іван ще гірше. Не хоче йти, та й годі. Насилу той просив і різних гостинців обіцяв йому купити. А й ти, то йти, каже Іван. Зібрався і пішов ще й на третю ніч. І знов батько з'явився і знов запитав, чому вже старший не прийшов. Та й каже Нехай же дурень вибачає, коли так. А Іванові дав і третій цвінок. Як буде, каже, чого дуже дуже треба, то подзвониш. А сам і знов зник. Забрав дурний Іван дзвоник із усіх трьох і прийшов додому. Виліз на піч та й сидить, ще й за гостинці споминається. Через кілька місяців чи, може, й літ, дійшла до цих трьох братів чутка, що з того ж царства царівна. Хоче заміж вийти, але вона була дуже хороша, то цар її батько вимурвав дуже високий стов у 100 сажнів висоти, покопав його ровом у 100 сажнів ширини і 100 глибини, посадив її на тим стовпі і дав у руки хустку. Як знайдеться лицар, що до неї вискочить, Візьме ту хустку і саму поцілує, Того вона й буде. І гукнув на охочого. Рушили панство лицарі зі всього царства, І ці два старших брати збираються в дорогу. — Куди ви їдете, браття? Візьміть мене з собою, — проситься Іван. — Тебе, бач, там ще не було. От сиди на печі, коли тобі тепло. Та не рипайся. Ова, не хочете, як хочете, Я й просити не буду. Поїхали ті розумніші, А дурень вдома зостався. Пройшло небагато часу, Наш Іван сунеться з печі, Бере кошик І йде начебто до лісу за печерицями. Приходить у ліс, Як подзвонить у перший дзвінок, Являється кінь, як лялечка, аж землю рве під собою. Чого потребуєш, лицарю Іване? Так і так, каже, цар наш посадив дочку свою на стовпі, а стовп сто сажнів вишини. І навкруги яма сто сажнів ширини і глибини сто. Поїду, подивлюся, як будуть лицарі тут царівну здобувати. Може, і сам захочеш попробувати щастя? А що? Може, ми роздобудем? Роздобудем чи ні, а в ямі не будем. Дивись мені під сідло. Подивився Іван під сідло, а там для нього найкраще вбрання лицарське, як до його міряне. Убрався він, сів на коня, як зоря ясна. А як тебе вести, лицарю Іване? по небесами чи понад лісами? Звідти будеш понад лісами, А туди вези дібровою козацькою дорогою. Лицарі їздять, з ворогами не розминаються. Ударив кінь копитами, земля загула, І лише курява за Іваном встала. Догнав він своїх братів, Дав їм по батогові, що з дороги не зминули, та й погнався дорогою. Оце, кажуть вони, лицар полетів. Мабуть, його буде царівна. Та як шкулько б'ється? Приїхав Іван до місця, а там панства, лицарів, що й голці не впасти. Зі всього царства з'їжджалися шовками. Оксамитами поубирані, Сріблом злотом позаливані, А зглянув на себе, Та його вбрання найкраще за всіх. Всі в одну лаву стоять, І Іван став на самім кінці. Дивиться, то той стовп стоїть високий-високий, Що наверху царівна здавалась завбільшки як палець. Сидить на самім верхнім кружалі. Під цим кружалом, Знапів стовпа від землі, Друге таке, А під цим ще й третє, Цар ж на двадцять п'ять, Або від землі. От виїхав і цар, Та й каже, «Панове панство, Значні лицарі, Оце стовп перед вами Із трьома кружалами». На першім кружалі лицарська збруя на столі, На другім кружалі перстень на столі, На третім кружалі царівна сидить, Пусткою махає, лицаря піджидає, То її достане, нарушник стане. Зашамотію панство, заврушилося, Здвигнулися лицарі, Зайржали коні, Задзвеніла збруя І почали скакати. Хто скочить, Та все в яму. Ніхто й до стовпа Не доскочив, А більше стояли і дивились. Скакали, скакали, Та й перестали. А царівна на стовпі хусткою махає, приманіє. Пукнув цар раз, чи не мав хочого? Всі й мовчать. Пукнув другий раз. Всі й мовчать. За третім разом Іван виїхав з лави І почав конем вигравати. Та як розбігся, як скочить, То аж повище першого кружала вискочив. І так каблукою, дугою, Та й назад до землі Аж по той діп ями. Ледь-ледь кінь в яму не впав задніми ногами. Аж зашамотівся, та ні. Вдарив копитами, і як сокіл ясний звився, полетів, як вітер. Тут Іванові в долоні плещуть, гукають підожди. Де-то не лихо. Як оком змигнути, так і він ще перед очей. Приїхав до лісу. Склав одежу під сідло, пустив коня і знову стався дурень-дурним. Прийшов додому, виліз на піч та й сидить. От і браття приїхали. «А що ви там бачили? Де були?» – питає Іван. «Говори, що! Та тобі такого дива і посмерть не видати. І давай йому розказувати про його самого». Що там яма така глибока-глибока та широка, І серед ями стовп, А лицарі все скачуть, та все в яму. Лиш один знайшовся такий з межи всіх, Що мало-мало не до половини того стовпа вискочив, І яму перескочив, та й утік. Мабуть, з цього буде царівна, Як захоче приїхати за другим разом. То я був. — каже Іван. — Та що ти? Хіба ж ми тебе, дурні, не пізнали б. Тобою там і не пахло. Отже, побачите, що то я? Еп! Говори собі, дурню, от нам треба ще збиратися, бо цар іще назначив скакати. — А вам там нічого не було? — питає Іван. — Ні, кажуть, нічого. — Тільки той лицар дав по Батогові, що ми з дороги не зминули. — Засміявся на всю хату, адже то я би вас, — каже. — Вези здоров, — кажуть Іванові браття. А самі поїхали до міста нове вбрання набрати собі для того другого разу дивогляду. Прийшло скільки часу, ті два брати і знов у дорогу рихтуються бо вже приспіла пора, що цар зазначив. А Іван і проситься, візьміть мене із собою. Та ті на його посварились, а він, ова, каже, проситися не став. Буду я й без вашої ласки. От ті поїхали. Пройшло знов чи тиждень часу, чи дві неділі, як Іван знов злазить з печі і йде на двір. Ти куди? питає мати. Піду, каже, в ліс грибів назбираю. Взяв кошика і потяг до лісу. Прийшов, заховав кошика у корчі, як подзвонить у другий дзвінок. Прибігає кінь, білий, як сніг, а перший був карий, як ворон, аж вилискується. Чого потребуєш, лицарю Іване? Поїдем царівну здобувати, каже Іван. Чи здобудем, чи не здобудем, озвався кінь, а в ямі не будем. Дивись мені під сідло. Подивився Іван, а там для нього вбрання ще краще, як перше було. Прався він, упав на сідло, як місяць ясний. А як скажеш вести тебе, лицарі Івани? Попід небесами, чи понад лісами? Звідти ля, каже, будеш понад лісами, А туди коню, гібровою, козацькою дорогою. Лицарі їздять, з ворогами не розминаються. Ударив кінь копитами, лише курява встала. І знов Іван догнав браття своє, Дав їм по батоголі вже по два, Що з дороги не зминули. Та й полетів, як птиця. Приїжджай до місця, А там панів, лицарства Ще більше, як перше було. Хоч город будуй. Мало не зі всього світу поназ'їжджалися. І знов виїхав цар, І сказав те ж саме. А лицарі і почали скакати. Хто скочить, та все в яму. Хто вскочить, та все в яму. А Іван стоїть, Стоїть собі на самім послідку Та дивиться. Скакали, скакали, та й перестали. От цари знов гука на охочого. За третім разом Іван і виїхав з лави. Оце, кажуть, той самий лицар, Що перше був. Аж тепер пізнали вже, кажуть, коня перемінив, то докаже слави. А Іван так грає конем по степу, так виграває, розбився як скочить, таж на другому кружалі опинився, взяв перстень і скочив. Браво! Браво! закричали а Іван так полетів, що й не завважилися, де дівся. Приїхав до лісу, пустив коня і знов дурень дурнем. Назбирав грибів чи ні? Взяв кошик та й приходить додому. Замотав той перстень ганчірки і стромив у стріху, а сам прийшов до хати. А де ти так забарився? питає мати. Ліг. Каже, під дубом та й заснув і проспав аж досі. А то за печерицями ходив по корчах, та й поліз на піч. От і браття приїхали. А що ви, браття, бачили, питає Іван. Вони знову розказали йому про його самого. Та й кажуть, що конче його буде царівно, бо ж таки ніхто й до стовпа не доскочив. А той лицар аж з другого крижала перстень взяв. — Отже, то я, братце, — каже Іван. — Куди тобі, бідному та нещасливому? Там нас б'ють, а ти б усіх перейшов. Красне було б лицарство, якби так, щоб ти був перший. — Вірте, не вірте, як собі хочете, — позвався Іван. І замовк на печі. Прийшла пора, ті два і третій раз поїхали. А Іван попросився, щоб взяли. Не взяли, та й зостався на печі. А згодом суне з печі, взяв кошика і пішов, ніби знов за печерицями. Прийшов у ліс, як задзвонить у третій дзвінок. Прибігає кінь морозувати. Чого потребуєш, лицею Іване? Поїдем царівну здобувати, каже. Здобудем, але ж і лиха наберемся. Бери вбрання з-під сідла. Взяв Іван у брання, ще краще, як друге було. Аж не втерпів, щоб не полюбуватись на себе. Пав на сідло, як сонце ясне. А як скажеш вести тебе, лицарі Іване, понад лісами чи попід небесами? Звідти ля, каже, будеш понад лісами, а туди коню, дібровою, козацькою дорогою, лицарі їздять з ворогами, не розминаються. Ударив тінь копитами і поніс землі, не доторкаючись. Догнав Іван своїх братів і цей раз. І вже дав їм по три батоги, що з дороги не звернули, та й поїхав далі. Коли приїжджає до місця, а там ще немає половини лицарів, далі й ті поз'їжджалися. І його браття приїхали, і стали ген-ген за плацом. За цим разом вже мало хто й скакав. «Що ж, кажуть, навідважного бити, хіба лише головою накласти? Коли всякому відомо, що приїде той лицар великий, і царівна все його буде, не чия. Тільки що виїхав Іван з лави, як всі його обступили, і поздоровляють, що то він ті два рази скакав. «Ні, – каже Іван, – я ніде не був, нічого не бачив і не знаю». А тим часом дав коню трохи віддуху, поки під себе вбере, та як скочив, то аж на самий верх вискочив, на третє кружало, де вже царівна сиділа. Вона так і обняла його і поцілувала. А він її, поки зібрався поцілувати, то вона спіла забити йому півперсня в чоло. Потім... Розірвала на дві половини ту хустку, що мала в руках, і своїми руками йому голову перев'язала. Скочив Іван, а та хустка так далеко за ним розвівається по воздухах. То то здорова була. Браво. Браво. Підожди. Підожди. кричать йому за всіх боків. Цар зняв шапку, махає сюди. «Сюди!» А Іван, що й не до його п'ється, Полетів та й годі. От приїхав до лісу, Пустив коня, Та шукає ганчирок. Так збирає, Та все мотає на голову, Все мотає. Намотав таку голову, Мало не як стіжок завбільшки. Взяв кошик із курча І приходить так додому. — А що тобі? — питає мати. — Еге, що? — крізь сльози звався він. — Поліз на тополю за воронятами, та й впав, і голову розвалив. — Може, дуже? А ну покажи. — Може, треба морової губки? Може, горілкою з милом прополоскати? — Сказано мати, жалує сина. — Ні, — каже Іван, — я вже сам промив і лікарство знайшов. І приклав до рани. «Ану, покажи таки!» Так до його й руки протягнула. Ганчірки ніби розв'язувати та розмотувати. Як наробить він гвалту! І навіжений! Мовчись, хаменись, не буду! Позвалась мати. «Тож бо то, Іван каже, що не буду. А нащо братись?» Поліз на тепличину, ліг та й стогне. От приїхали й браття його. О, вже кажуть по-царівні. Якийсь лицарь вискочив. А наш де? Вон там на печі стогне, позвались мати. Лихе понесло на тополю за воронятами чи що, та й шибнули ним звідкиля, і голову собі розвалив. Тепер і лежить, як убитий. Якби кіска не скакала, позвались браття, Тоб і ніжка не зламалась, так йому й треба. Нехай дурень знає, що не прийому писане, а вже ж бо. Де не посієш, там він і вродиться. Як відлежить, може, потихішає. А Іван собі думає. Ну-ну, дурні, таке є то гречане. Як не перехрестить, то порепається. І тільки стогне, щоб не здогадали. Пройшло чимало часу, а Іван це з зав'язаною головою і ходить, і на печі сидить, і ні за що не дає подивитись ту рану. Як наробить крику, що ж на друге село чути? Ті відкинуться, аби лише біди скараскатись. А цар тим часом розіслав комісарів по всім світі шукати того лицаря. І насамперед по своєму царстві. І такий приказ дав, щоб у всіх шукали. Не минали ні старого, ні малого, ні бідного, ні багатого, ні жодної віри. Чи то жит буде, чи циган Шукай та й годі. А дав знак Півперсня в чолі, а другу їм віддав, щоб приміряли. Півхустки, що в не взяв, а другу півхустки дави знов, щоб приміряти. А третій, каже знак, сигнал, перстень з брильянтом самоцвітним, що стояв на другім кружалі. Як знайдете, каже такого, що в його будуть всі ці три штуки, зараз везіть його до мене». От і їздять ті комісари по всім царстві, по всіх закутках, шукають, чи нема де того лицаря, що в його всі три знаки будуть. Шукали, шукали, їздили, їздили, та й добрались аж до того куточка, де Іван на печі вигрівався. Прийшли до господи. Помогай бі, люди добрі. Дай Боже здоров'я, великі гості! А чи нема між вами того лицаря, що царівну роздобув? Нема, кажуть. Подивились ті, у всіх лоби цілі. Та й питають, чи всі ж ви тут? Всі, кажуть, тільки на печі один ще є. Але то дурень з роду, на його нічого зважати. О, ні! Нам казано все царство передивитись, бо коли сам не з'являється, то вже щось воно є такого. А злазь но, ну, Іване, не хочу. Та ну бо злазь, не хочу. Або як злізу, то що? Та поїдемо до царя в гості. Ого. Коли мені тут так добре, ще лучше, як царя. Або ж у царя є піч? — Та що з ним панькатися, — каже старший брат. — Силою його спечі, щоб людей не марудити. — І я кажу, — позвав другий. Кричав він, дерся, шарпався, проте таки стягнули його на землю. — А чого це в його голова зав'язана, — питають комісари. — Лихе понесло ворону за сороченятами. Упав з дерева і голову розвалив. А йому хустка так і червоніється з між А що то червоне? Кров, мабуть, коли не шматина яка, Жидівське дрантя або що, Чи то дурне розбирає. А ну покажи! Розв'язали, розмотали ганчірки, А що ця на хустка? Розмотали хустку, а півперсня в лобі. Прирівняли і то, і то, якраз те саме. «Ну, кажуть голуби, тебе нам і треба. А де сигнат?» «Який?» «Та ти вже й сам добре знаєш. Я не чув, не бачив жодного сигната». Як причепились вони, як почали то просьбою, то грозбою коло його. Він пішов на двір і взяв зі стріхи перстень, та й каже, ось де вам і перстень. «Їдьмо хоч тепер до царя, а в його ж є піч. Та ну його, дурника вдавать, годі тобі, кажуть комісари. А браття?» Лиш язики повисолоплювали та й дихають. Привезли Івана до царя. Таке препогане, шмаркате, обшарпане, невмиване, аж дивитись гидко. Оце кажуть комісари той, що мав всі знаки, і показали півперсня, півхустки і сигнат, що у Івана на пальці. — Ти, — цар питає, — той лицар, що до царівни на стовп вискочив. — Я не бачив і не знаю, — позвався Іван, і стоїть, і згорбившись. — Нічого робити, — каже цар, — хай побуде при нас, придивимося та й розпізнаємо, що в йому кипить. І відвели Івана на кухню. Чи довго, чи недовго жив він при царевому палаці, як почалась війна. Чи татари надійшли, чи то якийсь ворог нападався? Цар поїхав на війну. А двораки царські давай глузувати з Івана, чи він ніби такий лицар дуже великий, а на війну не виїжджає? Добре, добре, озвавсь Іван, я там буду. І казав дати собі коня. Осідлали йому якогось возиводу, тягловий кінь, і привели. Сів Іван на того коня і згорбився, взяв якусь кимаку, ломаку, в руки та й каже На війну їду. Хто хотів сміявся, хто і ні, а Іван поїхав. Приїжджає в ліс. Пустив царського возиву на пашу, а сам і подзвонив у перший дзвіночок. Перший кінь, чорний, як ворон, що з землі виїзд став перед ним. Чого потребуєш, лицарю Іване? Завоюєм те військо, що на наше царство нападається? Нічого турбуватися. Бери лиш зброю з правого вуха, а з під сідла вбрання. Та скоріш, щоб пізно не було, Убрався Іван, такий лицар, Що хоч куди-куди. Сів на коня, Сріблом золотом сяє, Аж іскрить. А як скажеш вести тебе, лицарю Іване? Так вези, щоб стріла не брала, І меч не тяв. Ударив кінь копитами, І нещувся Іван, як став на війні. Військо з військом січеться, Рубається, кров річками тече. Але ні той того, ні той того не переможе. Як вмішався Іван, як почав сікти, Царське військо й перестало воювати, На лицаря заворонилось, А він січе та рубає, Що вороги летять від його, як терміття. Ні душі живої не зосталося, тільки самі свої. Цар зняв шапку і махає, Просим покорно, дарую вам шаблю. Іван підскочив, взяв шаблю і побіг, каже, Там і там в такому то царстві Іще мене на війні виглядають. І зник, мов, його й не було. Оце лицар. Так ли, цар кажуть всі. І цар каже, це той, що за першим разом до царів не скакав. Якби мені такий зять не жалував би йому півцарства дати. А сам зібрав військо і пішов на чужі краї війною. Да з чужих країв його як попрут, та ж під саму столицю приперли. От цар і пише до дочки, що, каже, бувай здорова з святим Маковеєм. Перший якийсь лицар визволив, а тепер поминай, як батька звали. Плачу, лементу, божа твоя воля на всю столицю. Почу Іван з печі той галас та й питає, що за плач? До живого, кажуть, прикрутилося нашому цареві. — Чи не поїхав би ти визволити, додали на кпи. Поїду, каже. А як же не поїхати? Коня мені. Засміявся хто чув, але коня проте осідлав. Сів Іван і знов на вози воду і поїхав за ворота з кимакою в руках. Поїхав у ліс, подзвонив у другий дзвінок. З'явився другий кінь, білий. Чого потребуєш, лицарю Іване? Поїдем царю своєму помагати, чуже військо воювати. Хоч воно трудно, трудно, але побачим. Бери зброю з правого вуха, аж під сідла вбрання. Зробив так Іван, убрався і сів на коня. «А як скажеш вести тебе лицарю Іване?» «Так коню вези, щоб стріла не брала, і меч не тяв!» Ударив кінь копитами, земля застогнала, Та й лиш Курява за Іваном встала. «Приїздить на війну, а там і знов Січа, Така різня, господи, сохрани та борони!» Половини царського війська в пень витяли. — Стій, наше військо, — гукнув Іван, — я буду воювати. Розступилось військо, дало йому дорогу. — Як піде наш Іван сікти на два боки, так січе, так січе. Вороги летять, як солома від коси, як терміття. Пройшов раз, пройшов другий вздовж і поперек, а неприятель крикнув «Згода!». Тоді Іван перестав сікти, підбігай до царя. «Згода!» каже. Цар подарував йому золотий перстень. Іван взяв і полетів. «Ще, каже, в другім царстві ждуть від мене запомоги. Цар з військовими своїми лиш стілько придивились до Івана, що пізнали його. Це, кажуть, той лицар, що за другим разом до царів не скакав. Той самий, каже цар, якби цей був моїм зятем, то я не пожалував би йому віддати три чверті свого царства. Відступив би йому, а сам в одній чверті тільки царював би. Військові спозирнули оком один на другого, думаючи, порядкує цар, не мов би у своєму току. А Іван собі приїхав до лісу, пустив свого коня ліг під дубком відпочити. Поклав ту шаблю коло себе і цей перстень на руці має. Лежить ще зовсім вбираний по-лицарськи. От приходить якийсь дуже великий заслужений чоловік, пан чи що, чи генерал. Не продаси, пане лицарю, тієї шаблюки часом? Ні, каже, не продам, а так віддам. Лиш дай мені за неї мізинний палець з правої ноги, Покрутився генерал, подумав, але що ж, за таку шаблюку царівну дадуть. І згодився дати палець. Може, ще, каже Іван, і цей перстань тобі знадобився б. А добре, каже. Дай мізинний палець з лівої ноги, то віддам. Відтяг генерал палець із лівої ноги і дав Іванові. А сам взяв перстень і шаблю, та й поїхав. Тоді Іван відпустив свого коня, та царського взяв, сів на нього, очима до хвоста, і їде додому. — А що, — питають, — багато навоював? — Багато, — каже, — повну пелену, і висипав тріски та патички, що в лісі назбирав. Другі кпили, сміялися, А царів плаче, Що таку тютю вибрала собі. А цар ще не вертався, Бо розійшлась поголоска, Що той цар-неприятель Ще третій раз хоче сили пробувати, Що аж тоді згода буде. Надійшло чужого війська неприязного, як хмари восени. Може, там двоє, або ще й троє царства докупи зійшлося, аби таки збити цього царя і його дочку з силою віддати заміж за якогось там царевича горбатого чи що, а може за німця. А вона за німця не хотіла. Каже, лучше за такого Івана піду, який він є, а німця не хочу і на очі бачить. І ні за кого не підуть, тільки за Івана. Вона добре придивилась на нього ще на стовпі, І тепер пізнала, що це таки той самий лицар, Лиш дурня дуже вдає. Як пізнав батько, в чим діло, той пише до дочки, що так і так, дитя моє. Шукав я для тебе долі, а для себе запомоги, А знайшов тобі лихо, А собі напасть Отого Івана Непотрібного. От бачиш, збираються царі наше військо звоювати, Тебе силою заміж взяти, А мене в неволю запродати або мечем стяти. І приписав Як почуєш, що ми завойовані, то скажи спяти голову Іванові, Бо то не той лицар, що на стовпів був, А є хтось другий. Той генерал уже дав о собі чутку. Нім дійшло письмо до царівни, Вороги півкраю спустошили вогнем і мечем. А Іван собі на печі нічого не знає. Як перечули царські двораки, що Іванові наказано голову знести, та й прийшли до нього і кажуть Вигрівайся добре на печі, бо вже більше не будеш. Цар наказав тобі голову стяти. А Іван собі зареготався, як невіжений, та й каже Що буде, то буде, а буде, що бог дасть. А тим часом. — Коня мені, поїду на війну. Цар не дав приказу, щоб не слухати Івана. Ні царівна не дала. То й підвели йому коня, це ж того возиводу, і кимаху дали в руки. Іван сів на коня, як на лаву, і поїхав, посвистуючи під якусь думку. Приїхав до лісу, пустив коня, та як задзвонить у третій дзвінок. Так і з'явився кінь морозковатий. Чого потребуєш, лицар Іване? Поїдем на війну, а звоюєм? Тяжко воно тяжко. Але побачимо. Бери зброю з вуха, а з підсідла убрання. Брався Іван. Сів на коня, а кінь і говорить: Та не оглядайся, бо поранять і по них Івана поверх лісів. Прибігають на війну, а там цареве військо тільки що держиться. От-от той переможуть. Стій, військо, дай дорогу, гукнув Іван. І почав сікти на два боки, А кінь бити на чотири. Як побачив цар-лицаря, То душа і стала йому на мірі, Бо вже знав, що його грало, Що він виграє. Проїхав Іван раз, Другий, третій, Поміж неприязне військо, і зостався чоловік, як на пожарі стеблинка, І ті царі трупом валяються, і все військо їх. Глянув Іван перед себе, нема з ким воювати, Та й забувся, й оглянувся назад себе. А зміж трупу і стає лицар. «А ну, — каже, — зо мною на поєдинок!» Розійшлися, з'їхалися, брязнули шаблюками раз-другий, та й тому голова злетіла. А Іван зостався без мізинного пальця на правій руці. «До царя!» – каже кінь. Іван підняв руку вгору, рана каже, і протипом до царя. Цар щось там уже на собі такого, що міг розірвати, розірвав і зав'язав тому рану. Та й просить до себе на мого річ. Нема часу, Іван каже, на весіллі буду. І поїхав, бо, каже, ще й друге царство від його лицарської запомоги жде. Іде Іван у своїм лицарськім бронні з зав'язаною рукою, як передибає його знов той генерал чи що. Продаси? питає хустку. «Ні, не продам, а так віддам. Тільки дай мізинний палець з правої руки». Втяг той собі палець і віддав Іванові. А собі взяв хустку і перев'язав рану, та й поїхав прямо на столицю. А Іван звернув в ліс, спустив коня, Назбирав ганчірок і замотав собі рану. Та йде додому. А що тобі в руку? питають двораки. Тріски збирав та й заскалив, відказав Іван. І поліз на піч. От і цар приїжджає, розказує, що такий то й такий лицар визволив його з біди і розпитує чи не бачив, хто куди він поїхав. А я, каже, не пожалую все царство своє відступити, як захоче бути моїм зятим. Зараз йому і сказали про того генерала, що то кажуть він той лице, бо в нього і коні такі є, як цар оповідав, і рана на руці, і царівниною хусткою рука перев'язана. Дав цар приказ привезти того генерала. Він і прийшов. Та шабля, що цар Іванові подарував, висить у нього при боці. І той персень на руці сяє, і рука кусткою перев'язана. «Це! Це! Мій збавитель! Мій оборонця!» – закричав цар. На першім кроку генерала до двора І зараз його засадили на самий покут І давай свататися І мого запивати Генерал той давай прибріхувати Як то він на столб скакав Як влюбився А ті, що слухають Не можуть його нахвалитися чи він такий лицар, як на всім світі другого, нема. Засватались геть усе, і весілля назначили. А Іван сидить собі на печі, і байдуже йому, що там робиться у царських палатах. От і весілля. Видає цар свою дочку за того генерала-лицаря. Гудуть музики, бенкет страшний. Вина налються, аж бороді тече. Коли ще до шлюбу підуть, А вже добре підгуляли. Настала пора, що можна було Ще лучше почванитись. Той молодик уже й розпустив губу. Як всі йому браво віддавали, А молоду вбирали до шлюбу, Хтось вихопився словом. — А Іван же що? — Який-то Іван? — питає молодий. Поки йому розказали, цар гукнув, і Івана пішли шукати. Знаходять його, що він умивається. Гукають, штовхають, скорій! Цар потребує! А він собі з повагом умивається. — Та ну вас, — каже. Дайте хоч умитися. А ті шарпають, сказано вже, дураки, хіба в них людяне серце. От і царівна вийшла на рундук і побачила, що Іван-палець замотоє травою. А добра душа була, той питає. А то що тобі, Іване, в руку? Нема пальця, каже. А де ж він? О, далеко, десь на полі. На якім полі? Там десь далеко, за лісами, де воювалися. Але як умився Іван, то такий гарний хлопець став, що годі. А той генерал тільки брехав добре. Придивилася царівна до Івана, і сама собі не вірить, Чи їй лише так здається, Чи вона його справді бачила на стовпі, І ще лучше придивляється. А цар виходить і собі туди, Та й казав зараз Івана на кіл посадити. Схопили його прислужники І потягли на кару. А царівна і пристала до батька, що ще буде час невинну душу загубити, Хоть би весілля переждав. Пустили Івана ще три дні пожити, Поки весілля відійде. А Іван, як вирвався з рук, Вже й не вертався до двору, А пішов просто в садок. Та як задзвонив у третій дзвінок, То так і з'явився перед ним його морозуватий, — Чого потребуєш, лицарю Іване? — Поїдемо до царя в гості. — А що? — Я тобі не казав, що буде клопіт. — Та вже минулося. — Одягайся. Одягся Іван в те вбрання, що лежало під сідлом у коня, натяг лицарську зброю, з правого вуха винявши, і йде до царських палат. А тут уже до шлюбу вирушають. І молода акурат на ридвані стояла, помощувалась. Лицар, лицар, лицар їде, загомоніли гості і сілови ворони. А царівна як зобачила, то мало не вмліла з радощів, бо того генерала вона і на очі не терпіла. А треба з ним ввінчатися. Привітали Івана цар і царівна, і гості, А той молодий, побілів як глина. «Старчуйся в слові, пане лицарю», каже цар. «Я казав, що на весіллі буду, як наче моя душа чула». «Ну що ж, до шлюбу?» – питає молодий. «Я ж не надарма кров свою проливав!» «Яку кров?» «Коли?» – питає Іван. «Чи тобі знати? От мовчи та диш?» «Або що?» «От ти то так, що мовчи та диш!» «А де то твої мізинні пальці, пане лицарю?» «Як то де?» – позвався молодий. «Чи то я мало воїнів відбув, щоб без рани обійтися?» «А ось вони, кишені в мене!» І вийняв папірчик і показує пальці. Генерала роздягли. Правда, пальці якраз пристають. Тоді все розказав про того генерала, а самого вже й так всі пізнали. От тоді вже пішла гульня, то так, що гульня. І сама царівна гуляти пішла, а перше ходила сама не своя. І цар, як казав, так і зробив. Віддав взяти від все своє царство. А генерала... Прив'язали дикому коневі до хвоста Та й пустили в степ. Іван оженився і пішов царювати. Вже ніхто не смів сказати, Що він дурень та й годі. Отак-то опир з дурного Івана Та аж царя зробив. То-то значиться слухати батька.